Capitolul 37 Socoteam duminica, ziua cea mai potrivită pentru a afla sentimentele pe care domnul Wemick le avea la Woolworth, așa că mi-am închinat duminica următoare unui pelerinaj la castel. Când am ajuns în fața crenelurilor, steagul fâlfâia și podul era ridicat. Fără a mă lăsa intimidate această paradă de neîncredere și interdicție, am sunat la poartă și am fost lăsat să intru cât se poate de pașnic de către bătrân. Fiul meu, spuse bătrânul după ce asigură podul, s-a gândit că s-ar putea să veniți astăzi și a lăsat vorbă că se va întoarce în curând din plimbarea de după-amiază. Știți, fiul meu face plimbări zilnic. E foarte metodic în tot, fiul meu. Am dat din cap în chip de aprobare, așa cum ar fi făcut și Wemic, apoi am intrat în casă și ne-am așezat în fața căminului. L-ați cunoscut pe fiul meu?" spuse bătrânul, parcă ciripind, încălzindu-și mâinile la foc. La birou bănuiesc." Am dat din cap. Hm! Am auzit că fiul meu e foarte priceput la treburile lui, așa-i, domnule?" Am dat strajnic din cap." Da, așa mi s-a spus. Se ocupă cu probleme de avocatură." Iar am dat strajnic din cap." Lucru de mirare, spuse bătrânul, fiindcă fiul meu n-a fost crescut pentru avocatură, ci pentru dogărie. Curios să aflu ce știa bătrânul despre faima domnului Jaggers, am răgnit numele acestuia în urechea lui. Mă buimăci total pentru că a început să râdă cu poftă și îmi răspunse foarte vesel. Nu, categoric, ai dreptate. Nici până în ziua de azi n-am habar ce a vrut să spună sau ce glumă credea că făcusem. Nu puteam să stau în fața lui, bățind tot timpul din cap, fără să încerc să-l interesez cu ceva, așa că l-am întrebat răgnind dacă de meserie era dogar. Și fiindcă am urlat de câteva ori cuvântul ăsta și am arătat cu degetul pe pieptul bătrânelului ca să priceapă, am reușit în cele din urmă să mă fac înțeles. Nu," spuse bătrânul, Angrosist, angrosist. mai întâi dincolo." Părea că arată în sus spre coșul căminului, dar cred că se gândea la Liverpool. Pe urma aici, la Londra." Da, fiindcă am avut un beteșug, știi, domnule, sunt cam tare de ureche." Tot cu ajutorul pantomimei mi-am exprimat mirarea mea totală. Da, cam tare de ureche." Când a dat beteșugul ăsta peste mine, fiul meu s-a apucat de avocatura." M-a luat în îngrijire și încetul cu încetul și-a clădit proprietatea asta elegantă și frumoasă. Dar să ne întoarcem la ce spunea din aur, continuă bătrânul, râzând din nou cu poftă. Eu zic că nu. Ai dreptate. Tocmai mă întrebam cu modestie dacă, folosindu-mă de toată inventivitatea mea, aș fi izbutit să-l amuz măcar pe jumătate cât izbutisem prin această glumă închipuită, când odată, am tresărit auzind un pocnet în perete și într-o parte a căminului, după care a apărut, ca prin minune, o tăbliță de lemn pe care scria «John». Bătrânul îmi urmări privirea, strigând triumfător «S-a întors fiul meu!» și am ieșit amândoi la pod. Merita oricând să-l vezi pe omic, fluturându-și brațul în chip de salut de cealaltă parte a șanțului, când ar fi fost foarte ușor să ne dăm mâna deasupra lui. Bătrânul era atât de încântat să mânuiască podul, încât n-am încercat să-l ajut, ci am așteptat liniștit până când l-a traversat Wemic și m-a prezentat domnișoarei Skiffins, o doamnă care le însoțea. Domnișoarea Skiffins avea aceeași înfățișoare bățoasă și la fel ca însoțitorul ei era legată de departamentul serviciului poștal. Probabil că era cu doi sau trei ani mai tânără decât Wemic, și mi se păru că și ea posedea ceva avere la purtător. Până la brâu, croiala rochei, la spate și în față, semăna cu un zmeu de hârtie și, după părerea mea, culoarea era puțin cam prea portocalie, iar mânușile de un verde prea intens. Părea însă o fată bună și se purta foarte respectuos cu bătrânul. Nu mi-a trebuit mult să înțeleg că era o vizitatoare constantă a castelului, căci după ce am intrat, iar eu l-am felicitat pe uemic pentru felul atât de ingenios în care și-a anunțat sosirea bătrânului, Mă rugă să mă uit puțin în cealaltă parte a căminului și se făcu nevăzut. Am auzit imediat un alt pognet și am văzut deschizându-se o altă ușiță pe care era scris domnișoara Skiffins. Apoi tăblița cu domnișoara Skiffins se închise și se deschise cea cu John. Pe urma apărură ambele tăblițe cu John și domnișoara Skiffins, iar după aceea se închiseră împreună. Când Uemic se întoarse de la resorturile mecanice, i-a mărturisit admirația cu care priveam aceste lucruri, iar el spuse Știi, sunt foarte folositoare pentru bătrâni. Și pe cinstea mea, domnule, merită să-ți spun că, din toți oamenii care trec pe la poarta noastră, numai bătrânul, domnișoara Schiffins și cu mine cunoaștem secretul acesta." Domnul Uemic le-a făcut, adăugă domnișoara Schiffins, le-a făcut cu mâna lui și din capul lui. În timp ce domnișoara Schiffins își scotea boneta, Mănușile verzi nu le-a scos toată seara, ca semn distintiv că la masă se aflau oaspeți. Wemmick m-a poftit să facem un tur al proprietății, ca să văd insula în timpul iernii. Mi-am închipuit că îmi dădea astfel ocazia să aflu sentimentele lui de la Woolworth, așa că m-am folosit de prilej cum am ieșit din castel. După cum mă gândisem înainte, am atacat subiectul ca și cum până atunci nu-l pomenisem niciodată. I-am spus lui Wimmick că eram îngrijorat în privința lui Herbert Pocket, după care i-am povestit prima noastră întâlnire și lupta din grădină Am trecut în revistă familia lui Herbert, firea lui, faptul că n-avea alte mijloace de subzistență decât cele pe care îi le putea oferi tatălui Și acelea erau nesigure și cam cum dădea domnul Am făcut aluzie la avantajele pe care le avusesem din partea lui de când eram neștiutor și grosolan și am mărturisit teama că în schimb eu îi făcusem rău Că s-ar fi descurcat mai bine fără mine și fără speranțele mele N-am pomenit deloc de domnișoara Heavisham, însă am făcut aluzie la posibilitatea de a-i fi făcut concurență în perspectivele pe care le aștepta, precum și de certitudinea că avea un suflet mărinimos deasupra oricărei neîncrederi meschine, răzbunări sau intrici. Pentru toate aceste motive, i-am spus eu lui Wemmick și pentru că era prietenul meu bun, pe care îl îndrăgeam foarte mult, voiam ca norocul meu să arunce și asupra lui o rază de lumină. Așa că apelam la experiența lui Wemig, la cunoștințele lui cu privire la oameni și afaceri, în așteptarea unui sfat, să aflu cum să-i asigur lui Herbert, un venit, să zicem de 100 de lire pe an, ca să nu se năruie speranțele și să se amărască prea tare și cu timpul să-i fac rost de o mică afacere. Prin urmare, l-am implorat pe Wemmick să înțeleagă că ajutorul trebuia dat fără ca Herbert să știe sau să bănuiască ceva și am spus că nu aveam pe nimeni altul pe lume cu care aș fi putut să mă sfătuiesc. Am încheiat punând mâna pe umărul lui și spunând, Nu mă pot împiedica să mă destăinui Dumitale, dumitale, deși știu că nu-ți e ușor să mai ai o problemă. Dar de aici ești numai dumneata, pentru că m-ai adus aici." Wemmick tăcovre mi-a păi spuse cu o ușoară tresărire, să știi, domnule Pip, că trebuie să-ți spun ceva. E al naibii de frumos din partea dumitale. Atunci, spune că mă ajut să mă port frumos, am adăugat eu. Pe legea mea, răspunse Wemi clătinând din cap, dar asta nu-i meseria mea, dar nici aici nu e locul unde se practică meseria dumitale. Ai dreptate, răspunse el, ai potrivit-o nu se poate mai bine. Domnule Pip, am să -mi pun mintea la contribuție și cred că Ceea ce dorești dumneata se poate face încetul cu încetul. Schiffins, adică fratele ei, e contabil și agent. Am să-l caut și o să ne ocupăm de chestiunea asta." Îți mulțumesc de mii de ori, din potrivă," spuse el. Eu îți mulțumesc numitale tale, fiindcă, deși ne aflăm acum în calitate de persoane strict particulare," Totuși pot să spun că mai atârnă încă pe aici pânze de păianjen din Newgate și vorbele dumitale le împrăștie pe toate. După ce am mai discutat puțin despre același lucru, ne-am întors la castel unde am găsit-o pe domnișoara Schiffins ocupată cu pregătirea ceaiului. Sarcina de răspundere de a prăji pâinea fu dată în grija bătrânului, iar acest domn deosebit o îndeplini cu atâta elan încât la un moment dat mi s-a părut că era cât pe ce să-și ardă ochii. Ceea ce pregăteam noi acum nu era un ceai numai cu numele, ci o realitate vie. Bătrânul construie o grămadă atât de înaltă cu felii de pâine prăjite un secund, care sfâriau pe un suport de fier prins de o veriga căminului, încât nici nu-l mai vedeam din spatele ei. Iar domnișoara Skiffins puse la fiert un ceaun pentru ceai, încât până și porcul din spatele casei început să se agite și să-și exprime de nenumărate ori dorința de a lua parte la petrecere. Stagul fu coborât și salva de tun futrasă la momentul potrivit, iar eu mă simțeam atât de izolat de restul lumii, de parcă șanțul ar fi avut 30 de picioare lățime și tot atâtea picioare adâncime. Nimic nu mai tulbura liniștea castelului în afară de tăblițele cu John și domnișarea Skiffins, care se deschideau din când în când, pentru că ușițele sufereau de o anumită infirmitate convulsivă, care mă făcea să nu mă simt în largul meu, până m-am obișnuit cu ele. Din felul metodic în care se mișca domnișoara Schiffins, am ghicit că ea era cea care făcea ceai la castel în fiecare duminică seara. Și mai bănuiam că broșa clasică pe care o purta și care înfățișa profilul unei femei respingătoare cu un nas foarte drept și lună nouă ca fundal, era o proprietate la purtător dăruită de Wemmick. Am mâncat toată pâinea prăjită și am băut ceai din belșug. Era o plăcere să vezi cât de bine ne încălzisem și ce un suroș ne făcuserăm cu toții după aceea. Mai ales bătrânul ar fi putut să treacă drept șeful unui trib sălbatic care tocmai fusese uns. După o scurtă odihnă, domnișoara Schiffins, în lipsa servitoarei micuțe care, după toate aparențele, avea învoirea să se retragă în sânul familiei duminicile după amiază, spălă vesela care fusese folosită la ceai, glumind și făcând mișcări nobile de amator care nu puseră pe nimeni într-o lumină proastă. Pe urmă își puse din nou mânușile și ne așezarăm în jurul focului, iar Weemic spuse: E, bătrânule, acum citește ne ziarul. În timp ce bătrânul își căutau chelarii, mă lămuri că ăsta era obiceiul casei și că bătrânul se bucura mult când citea știrile cu glasare. Nu că m-aș scuza, dar nu are parte de prea multe bucurii, spuse Weemic. Așa ai bătrâne? Ai dreptate, John, ai dreptate, răspunse bătrânul, văzând că îi se adresează cineva. Doar să faci din când în când semn cu capul când ridică ochii de pe ziar, spuse Wemick și o să fie fericit la culme. Te ascultăm, bătrâne. Foarte bine, foarte bine, e John, făcu bătrânul vesel. Era atât de preocupat și de voios, încât era o plăcere să-l vezi. Felul în care citea bătrânul îmi amintea de școala pe care o ținea mătușa domnului Wopsel, având însă față de aceasta o caracteristică în plus, una mai plăcută, și anume că vocea parcă venea printr-o gaură de cheie. Cum bătrânul ținea și să aibă lumânările lângă el și cum era mereu gata să dea peste ele fie cu capul, fie cu ziarul, trebuia supravegheat la fel de atent ca și o fabrică de praf de pușcă. Wemic însă era neobosit și foarte grijuliu în felul cum îl observa, iar bătrânul citea mai departe fără să-și dea seama de câte ori fusese salvat. Ori de câte ori se uita la noi, ne arătam cu toții interesați și foarte uimiți și îi dădeam din cap până când se apuca din nou de citit. Deoarece Wemic și domnișoara Skiffins stăteau unul lângă celălalt, iar eu stăteam într-un colț întunecos, am observat o alungire înceată și tainică a gurii lui Wemich, care corespundea faptului că în același timp își strecura încet și tiptil brațul în jurul taliei domnișoarei Skiffins. Cu timpul i-am văzut mâna apărând în cealaltă parte a domnișoarei Skiffins. În clipa aceea însă, ea l-a oprit... Scurt, cu mânușa verde și i-a desprins-o ca și cum ar fi fost un articol de îmbrăcăminte, punând-o cu cea mai mare grijă pe masă în fața ei. Expresia de detașare cu care domnișoara Schiffins făcea aceste mișcări este unul din lucrurile cele mai curioase pe care le-am văzut vreodată. Și dacă aș fi putut să asociez aceste mișcări cu o stare de nebăgare de seamă, aș fi fost tentat să cred că domnișoara Schiffins le îndeplinea în chip mecanic. Am băgat apoi de seamă că brațul lui Wemmick dispare din nou, pierzându-se încetul cu încetul în întuneric. Curând după aceea, gura începea să îi se alungească iar. După o pauză de așteptare fascinantă și aproape jenantă, vedea mâna răsărind din nou în partea cealaltă a taliei domnișoarei Schiffins. Ea o oprea brusc, cu hotărârea unui boxer placit, înlătura cingătoarea sau cordonul acela de pe trupul ei și îl așeza pe masă. Dacă socotim că masa era drumul virtuții, sunt îndreptățit să spun că, în tot timpul când bătrânul a citit ziarul, brațul lui s-a bătut de la calea virtuții, iar domnișoara Schiffins l -a întors pe calea cea dreaptă. În cele din urmă, bătrânul început să dea semne de ușoară moțeală. Sosise momentul ca Wemix să dea la iveală un ceainic micuț, o tavă cu pahare și o sticlă neagră cu dop de porțelan, care semăna cu un prelat rotofei. Cu ajutorul acestor instrumente, ne-am întrebat toți cu o băutură caldă, preparată de domnișoara Schiffins, bău și bătrânul, care își pe dată. Am băgat de seamă că domnișoara Schiffins și Uemic beau din același pahar. Fără îndoială că n-am făcut greșeală să mă ofer să o conduc pe domnișoara Schiffins până acasă, și de aceea m-am gândit că ar fi mai bine să plec eu primul. Așa am și făcut după ce mi-am luat călduros rămas bun de la bătrân, mulțumit de această seară atât de plăcută. Nu trecuse nici nicio săptămână de la seara cu pricina când am primit un bilet de la Wemic, datat la Woolworth, în care îmi relata că nădăjduiește că a înaintat puțin în chestiunea referitoare la persoanele noastre particulare și că s-ar bucura dacă aș veni să-l văd. Așadar, m-am dus din nou la Woolworth și apoi încă o dată și încă o dată și după aceea mi-am dat de câteva ori întâlnire cu el în oraș, însă niciodată nu am discutat acest subiect, la sau în împreajma lui Little Britain. Finalul a fost că am dat un tânăr de treabă, negustor sau agent maritim, care intrase de curând în acest gen de afaceri și care avea nevoie de un ajutor priceput și de capital și care, cu timpul, urma să aibă nevoie și de un asociat. Între mine și el fură semnate câteva clauze secrete privitoare la Herbert. I-am plătit pe loc jumătate din cele 500 de lire, luându-mi obligația de a mai achita și alte diverse cheltuieli. Unele cu termen fix care trebuiau plătite din venitul meu și altele legate de data când voi intra în posesia averii. Negocierile fură duse de fratele domnișoarei Schiffins. Wemick își făcuse simțită prezența în toate actele, dar nu a apărut niciodată în carne și oase. Totul fu manevrat cu atâta pricepere încât Herbert n-a avut nici urmă de bănuială de amestecul meu. N-am să-i uit niciodată chipul strălucitor cu care se întoarse într-o zi acasă și-mi spuse că și cum m-ar fi anunțat ceva senzațional, că ajunsese la o înțelegere cu un oarecare clericăr. Ăsta era numele tânărului negustor, care dovedise multă simpatie pentru el și că el, Herbert, avea credința că perspectiva pe care o aștepta apăruse la orizont. Bănuiesc că pe măsură ce speranțele lui creșteau și chipul îi se lumina, îi devenea tot mai drag, căci mi-era greu să-mi stăpânesc lacrimile văzându-l atât de fericit. În cele din urmă contractul se încheie și în ziua în care intră în firma lui Cleriker, Herbert îmi totul de a fira păr, o seară întreagă, copleșit de plăcerea și emoție izbânzii. Iar când m-am dus la culcare, am plâns cu adevărat la gândul că speranțele mele fusese ele bune la ceva. Acum însă, în viața mea a avut loc un eveniment important, un adevărat punct de cotitură. Dar înainte de a începe să povestesc și de a aminti toate schimbările care au urmat, trebuie să închin un capitol estelei. De fapt, nici nu înseamnă prea mult față de zbuciumul care mi-a umplut inima atâta timp.